Szárasság és a kadongi orákulum A dalai a nyári kertbe való költözése után hamar beköszöntött a nyár. Pompás idő ez Lászában. 35 foknál soha nincs melegebb, az éjszakák pedig kellemesen hűvösek. De a száraz éghajlat miatt a csapadék ritka, és nem sokára mindenki vágyakozva lesi az esőt. Van ugyan néhány kőkút Lászában és környékén, de ezek csak nem minden évben kiszáradnak. Akkor a kicsúból kell a lakosságnak vizet hoznia. A folyó ugyan szentnek számít, ennek ellenére néha hullákat sülyesztenek el benne, amelyeket a halak szerencsére hamar eltüntetnek. A folyó vize friss és tiszta, akár egy hegyi pataké, mert a nyentsen tánglag lecsereiből ered. Amikor a város kutyai kiapadóban vannak és kiszáradnak az árpamezők, akkor mindig megjelenik egy különös kormányrendelet. A Szentváros minden lakója köteles mindaddig vízzel locsolni az utcát, amíg a parancsot vissza nem vonják. Fura sürgés forgás kezdődik ekkor. Mindenki, aki csak mozogni tud, vödrökkel és kancsókkal szalad a folyóhoz és cipeli az értékes nedűt a városba. A nemesek a szolgáikat küldik, de aztán kiveszik a kezükből a kancsókat és lelkesen vesznek részt maguk is a vízi csatában. Mert nem csak az utakat, hanem a járókelőket is szorgosan lelocsolják. Szegény és gazdag, öreg és fiatal, mindenki az utcán van, nincs többi osztálykülönbség, csak öntöznek, locsolnak, fröcskölnek. Alattomos záporok zúdulnak az ablakokból, a háztetőkről patakok ömlenek, régi fecskendőket szednek elő, és sugarukat hirtelen az ember arcába irányítják. Hát még a gyerekek! Végre azt tehetik, amit máskor nem szabad. Ezt persze teljesen kiélvezik. Magától értetődik, hogy jó képet kell vágni a játékhoz, még akkor is, ha tetőtől talpig vizesek vagyunk. A játékrontók ugyanis duplán fizetnek, Ha valaki szitkozódni kezd, az egész társaság ellene fordul, és egész biztosan semmi sem marad rajta száraz. Valóságos népünnepé ez. Az üzletek redőnyeit félig lehúzzák, és akinek valami dolga akad az utcán, vagy a bárkoron kell valamit elintéznie, megfürödve érkezik haza. Rám természetesen különösen kivetették a hálójukat, mert a Csermen Henriglának, a német Henriknek még másnál is többet kell kapnia. Mielőtt Lásza utcáin dúl a vízicsata, a dalai láma nyári kertjébe rendelik a kadongi orákulumot, Tibet leghíresebb eső csinálóját. Ott már várja őt a kormányhivatalnokok fényes gyülekezete, és a dalai láma személyesen elnököl. A szerzetes a várakozásteli közönség előtt hamar önkívületbe esik. Teste vonaglani kezd, szájából nyögések törnek elő. Ebben a pillanatban a szerzetes hivatalnokok egyike ünnepélyesen esőt kér az orákulumtól, mert a rossz termés sokkárt okozna az országnak. Az orákulum mozdulatai extatikussá válnak, érthetetlen mormogását apró felkiáltások követik, és már is ott terem egy titkár, aki kihámozza ebből, és sebesen leírja a jóslatszerű szavakat, majd átnyújtja a táblát a minisztereknek. A médium teste Istenétől elhagyatva mély ájultságba esik, és kiviszik őt. Most egész lássa, feszült figyelemmel lesi az esőt. És tényleg esik is. Akár hisz az ember a csodában, akár valami észszerű magyarázatot próbál keresni, tény az, hogy a transz után nem sokára mindig esik az eső. A tibetiekben nincs kétség felől, hogy a védő Isten az önkívület állapotában a varázsló testébe költözött, és meghallgatta népe kívánságát. Én nem elégedtem meg ezzel, és görcsösen kerestem valami józan magyarázatot. Talán a víz, amelyet napokon át az utcákra öntöttek, segítette elő a felhőképződést. Vagy a monszun utóhatása volt, amely kissé megkésve most érte el a tibeti fensíkot. A brit képviselet egy meteorológiai állomást működtetett, ahol folyamatosan méréseket végeztek, és ott évi 35 cm-es átlagcsapadékot jegyeztek. Ennek fő tömege rendszerint az évnek erre a napjára jutott. Egész jó orákolum lehetett volna egy meteorológusból. Többen állították, hogy Lásza környékén azelőtt sokkal több csapadék esett. Nagy erdőségek terültek el, és azok hűvössé és esőssé az éghajlatot. De addig folytatták a fakivágást, amíg el nem tűnt az erdő. Most sehol a környéken nincs már fa. Lásza ma mesterségesen telepített és nevelt fűszva és jegenye ültetvényeivel, kis zöld oázis a kicsú völgyének közepén. Kirándulásainkon gyakran láttunk régi fatönköket, az egykori erdő maradványait. Akkor lehetett csak szép ez a vidék. Sajnáltuk, hogy az erdészethez nem volt semmi érzékük. A kormány elé terjesztett sok tervünk egyike egy faiskola létesítésével és erdészeti személyzet kiképzésével foglalkozott. Lászában a fűtőanyag beszerzése már most gondokat okoz. A fát messziről kell ide szállítani, és ennek megfelelően nagyon drága is. Így csak a gazdagok engedhetik meg maguknak ezt a fényűzést. Rendszerint csak jaktrágyával fűtenek, ennek a beszerzése pedig egészen különös. Amikor a csangtánkból megjönnek a nagy gyapjú karavánok és a város szélén letáboroznak, az asszonyok és a gyerekek nagy kosarakkal szaladnak oda. Kiáltozva, nevetgélve és civakodva futnak az állatok után, és úgy szólván még hullás közben elkapják a jaklepényeket. Ugyanez a versenyfutás megismétlődik esténként is, amikor itatásra hajtják Lassa lovait a folyóhoz. A jaklepényeket még folyékony állapotban odakenik a házfalakhoz, így azok néhány nap múlva annyira kiszáradnak, hogy el lehet őket tüzelni. Hajnaltájban minden nap sűrű, sötét felhő borul a városra, mintha csak gyárak füstje volna. De csak a trágyatüzek nehéz füst ezek. Az első hajnali szellővel elszállnak a hegyek felé, és szétoszlanak.